Apakah Syekh Ruza? Apakah asatidah kibar ada yang mentahdir dia? Karena dengar sudah ditahdir. Setahu ana enggak ada. Asatidah yang mentahdir dia. Enam. Adapun yang mentahdir dari majlisnya bukan karena orangnya, bukan karena Syekh ruza tapi karena Dul akmalnya dan wildannya. Dan juga di Medan Kerana Ali Ismahnya Yang syattab Di Masyair Mencerca Masyair Termasuk yang dicerca oleh Ali Ismah Adalah Syekh Yang dipuji dan dibela oleh para ulama kibar Bahkan Syekh Rabi Menyatakan Hani Dicerca oleh banyak orang hari ini Diserang dari mana-mana Dicelekan gambarannya Padahal beliau adalah dajil, mujahid, dipujolesh sebagai mujahid. Anak Nenazakumullah. Maka karena orang-orang itu, kita katakan jangan hadiri majlisnya.